A digitális világ érdekes Postmodem Beavatkozott-e az ukrajnai háborúba Elon Musk techmilliárdos? beavatkozik -e a békés ismeretteresztésbe a Facebook az automatikus tiltásaival? Új kincses bánya a netnyelvészünk számára a TikTok szótár, milyen partnert lehet szimulálni a mesterséges intelligenciával, majd meglepetés-kérdés az asztaltársasághoz, és a mesterséges intelligencia megmondja, hogy sikeres lesz-e a randi. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő, Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál szilárd gyártást. Ma az Asztalt dr. Bódi Zoltán netnyelvész, a Magyarság Kutatóintézet főmunkatársa. szia Zoli! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Itt van Justin Viktor, az IT Biznisz újságírója. Ügyvözlök mindenkit és kellemes hallgatózást! Keleti Artur, kiberbiztonsági szakember, az Informatikai napja alapítója. Sikeres gép- és ember kapcsolatot kívánok! Komás Tücsi Mihály író, a Galaktika magazin tudományos vezetője. Minden kapcsolatban kellemes egy órát kívánok. És itt van velünk a telefonvonalban Fődi Attila, Angliában élő mikológus, felsőfokú gomba ismerő. Üdvözlöm Attila! Üdvözlök mindenkit! És akkor itt a műsor elején ajánlani szoktam a műsorunk internetes felületeit, ez most sem marad el. Csatornánk van a Youtube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. A mindegyik csak egyetlen egy kattintásnyi távolságra van, hogyha Önök eljönnek a postmodern.hu oldalra. Hogyha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu oldalon. És akkor jó hagyományaink szerint kezdjük egy témával. Túl nagy hatalom egy techmilliárdos kezében, ez gondolom az előbb is a kis rövid bevezetőbe hallható volt mindenki számára, Elon Muskról van szó, aki mostanában azért nem csak a hírában, Hírekbe, hanem a bulvár hírekbe is belekerült mondjuk az elmúlt egy évben, és ezért hát nagyon sok hír szól róla. Egy cikk szerint három nagy területen van jelentős, talán túl nagy befolyása, ami hatással van más ágazatokra is. Az űrutazás, a NASA már csak a SpaceX segítségével küld űrhajósokat a nemzetközi űrállomásra. Az elektromos autókipara második, amit a Tesla, vagyis ez is Elon Musk tége, ugye dominálja. És meglepő módon az ukrán honvédelem, ez a harmadik terület, amit a Starlink műholdas hálózat segítségével segített eddig Elon Musk. Először fordul elő, hogy egyetlen személy hatalommal rendelkezik egy idegen ország felett. Erre jó példa ez a most kiszivárgott információ. A maszkról szóló könyv szerint, ami rövidesen megjelenik, vagy talán már meg is jelent, ugye egy... Ilyen van Megjel, szó. Már, igen. Ez a milliárdos tavaly lekapcsoltatta a Stanning műholdas hálózatot a krími partok közelében, hogy ezzel megzavarjanak egy orosz hadiflotta elleni ukrán támadást. Maszk állítólag attól tartott, hogy Oroszország atomfegyverekkel válaszolna egy krím elleni ukrán támadásra. Ezután tárgyalt ukrán-amerika és orosz vezetőkkel is. Hát ez magában is nagyon jelentős hír szerintem, hogy onnan Amerikából avatkozik bele ilyen módon egy ilyen háborús. Igen, azért a történelemben voltak elég nagy befolyású emberek, akik a saját területükön, saját hazájukban voltak komoly befolyással, de hogy valaki egy személy egy másik országra annak komplet honvédelmére, csatatereire legyen hatással, ez valami olyan brutális hatalom, ami még egy egészséges személyiségű ember kezében és elég veszélyes dolog. Nem olyan mász jellegű karakter, akinek újabban egyre többen elborult dolga van. Hosszú évekig, nagy tisztelője voltam, de az újabb, hol el, ha ez kap hozzá, hol ahhoz kap hozzá, ez azért így nagyon durva. Ágynyalta a képet mondjuk így finoman. Igen, az eddigi pozitív igen, kép igen. mellé kerültek negatív. Igen. jellemzők is. Szóval, hogy ő arra hivatkozik a könyben, hogy azt mondják, hogy. Ő, ő a videók nézésére, Netflixre és hasonlókra találtak ki a Starlinket, és nem arra, hogy háborút irányítsanak vele. Hát azért álljon már meg a menet, tehát. Igen. Annak idején belletiltotta volna az összes telefonközpontot, mert hogy a, a a hadsereg is használja a telefonközpontokat, vagy, vagy a hajógyár lekapcsolja a hajóidak a vezérlését, mert hogy abból ne szállítsanak anyagot, Tehát egy furcsa. Tehát ez Bocsánat, a... De, de a technológiai világban az egyáltalán nem ismeretlen. Tim Berners-Lee sem arra a célra tervezte meg a World Wide Webet, amelyre most használjuk, illetve már nagyon régóta használjuk. Tehát ez... ez Egyáltalán nem ismeretlen dolog. Hát jó, csak ő nem szólt bele mondjuk a délszláv válságban. Hát bocsánat, nem tudjuk, de. hogy mibe szólt, ki mibe szólt bele. Tehát én, én nekem pont az a problémám, é, egy egyet értek, hogy, hogy ma a technológiai szervezetek, cégek kezében van rengeteg minden, és ezt megszoktuk, szerintem amit nem szoktunk meg, hogy, hogy az első számú vezetői így kommunikálnak, vagy ilyen módon lépnek interakcióba mindenkivel, meg furcsa húzásaik vannak, de Egyébként, hát most így nem akarok, nem akarok mindenkit leszociopatázni, de azért azt tudjuk, hogy, hogy hát a, ezeknek a nagy cégeknek a felső vezetői azért, hát hogyha nem is feltétlenül a mask szinten, de azért vannak furcsaságaik. Tehát maximum az, az lehet az egyetlen, amit én, én a magam részéről el tudnék fogadni egy ilyen érdekes érvnek, vagy, vagy fontos érvnek, hogy, hogy ezeknél a cégeknél, mintha több fék meg ellensúly lenne. Vannak bordok, vannak döntések, vannak mindenféle egyebek, a masknál meg úgy néz ki, hogy egy személyű, kicsit én Szerű döntések vannak. Tehát ebből a szempontból jogos az észrevétel, de az, hogy technológiai hatalom van emberek kezében, és egy-egy egy erre most rá, igen. az a furcsa. Igen, tehát, igen. Na, és akkor ide hadd, két momentumot ebből, igen. hogy egy könyvből derül ki, nem a hírekből, hát a hír szól egy könyvről, amiben ez megjelenik ez az információ. De a könyv Több olyan hírek, könyv szólt. Tehát így körbeértünk. A könyv Elon Muskról szól, tehát ebben, ebben jelenik meg, egy kicsit ilyen interjúszerűen mondja el, hogy ez történt. A másik pedig, hogy Elon Musk meg úgy gondolja, hogy ő ezt el tudja dönteni onnan, hogy melyik oldal felé neki, kell kedvezni. Neki joga van ahhoz, hogy mivel ő birtokolja, vagy bitorolja a technika feletti uralmat, neki joga van. Tehát most képzeld el azt, hogy menjünk vissza a másik... Más. Bocs, bocs, ez ugyanaz, mint a Twitterrel volt annak idején a Donald Trump kampányban, nem? Hogy, hogy ő önnel meg tudja mondani, mármint a Twitternek a Van, az még most is. Most még? ugyan X-nek hívják, de pont ugyanez zajlik most is az elmúlt hetekben. És is ott is igen. elég komoly dolgokat ha, De Akkor a... még nem maszké volt a Twitter. Igen, ez igaz. Ja. Tehát ugye... Hogy mondjam, tehát, tehát fölháborodhatunk azon, hogy hogy-hogy egy technológiai cég tartja a kezében azt a szoftver csomagot, amelyel a világon az emberek 98%-a írásos műveket állít elő. Nem jutott soha az eszünkbe. Tehát szerintem ez a téma, amellett, hogy rendkívül sok filozófikus és megfontolandó eleme van, erőteljesen át van politizálva, és technológiai szempontból nagyon nehéz róla objektíven beszélni. Szerintem ez nyilvánvaló, de elmegyünk amellett, hogy az államok azért itt közbelépnek, tehát nincs technológiai hegemónia, a maszknak sincs, és Ukrajnában is az a helyzet, hogy éppen most az amerikai Ugye hadipari komplexum biztosít több száz terminált, Starlink terminált, amit egyszerűen megvett, de mint, mint valószínűsíthető, vagy, vagy sehogy máshogy nem lehetséges, csak úgy, hogy a színfalak mögött pedig azt mondták a cégnek, hogy ezt most odaadjátok, és ezekkel azt csinálnak az ukránok, amit akarnak. Ez a jelenlegi helyzet. Tehát ezt átnyúltak, úgymond a fej fölött, és azt gondolom az államnak a szerepe valami, egy lehet, nem? Tehát, hogy megtegye ezt a lépést akkor, amikor olyan, olyan hegemoniák vagy olyan Monopol helyzetek állnak fel, amit az Zoli is említett. Igen, csak uh, ami, ami nekem borzolja az idegeimet, hogy menjünk vissza az időbe, 1944, normandiai partra szállás. Megindul majdnem kétmillió ember, hetezer hajó, stb. stb. És már félig átérnek a csatornán, amikor mondjuk az ottani rádió vezérlő ember úgy, hogy hú, túl veszélyes ez a partra szállás, így mert meg fognak több ezer halni, ezért lekapcsolom, zavarom a rádiódás, hogy ne lehessen partra szállni, és azok az emberek, akik ott maradnak rádiódás nélkül, azok ezer számra hullanának el. Most ott volt, hogy ez csak egy dróntámadás volt, a drónok lekapcsoltak, mert nem volt kapcsolat, és padra, partra sodródtak használhatatlanul. De most képzeljétek el, hogyha ez egy deszant egység, több száz fővel, vagy egy több ezeres partra szálló hadsereggel csinálja meg meg történt? Nem történt meg, Akkor... de itt a lehetőségről beszélünk. Uh -huh. Tehát, hogy valaki olyan, nem a szakértő avatkozik be, hanem aki a a hálózatot birtokolja. Jó, de a lehetőséget, hogy lehetne megszüntetni? Úgyhogy a katonaság oda megy a Ilamaszknak az asztalához, ahol nyomkodja a gondot. Mert megint lesz ilyen 50 szenátusi meghallgatás, ez szokott lenni, akkor mindenki megbeszéli, hogy mit kellene, hogy csinálni, akkor majd ami törvényt hoznak, ami szabályozza, nem tudom, milyen hatóságot, hogy megvizsgálja rendszeresen az akármit, mert jó sokat domátunkról, a közvélemény megunja, megyünk tovább. De mielőtt ezt nagyon megkritizáljuk, ez a demokrácia. Tehát, hogy ugye voltak olyan egetettetek, akik azzal érveltek, hogy ez túl lassú, meg nem elég hatékony, de azt hát meg ez lassú nem hatékony, de mégis ez a legjobb. A digitális világról értettően. Ez a postmodem. És akkor folytatjuk más témával, de azért mégis kapcsolódni fog, és újra itt köszöntem a vonalban Fődi Attilát, angliában élő mikológust, üdvözlem Attila. Üdvözlem. És ugye arról lesz tisz, itt most szó, hogy az életünkben egyre több helyen találkozunk a mesterséges intelligenciával, nem csak a de a segítségünkre kitalált rendszerek akár akadályozhatnak is bennünket. Néhány napja a szolgálati közleményben fakad ki a mesterséges intelligencia ellen egy gombákkal foglalkozó Facebook csoport adminisztrátora, vagyis, Fődi diatilla. Elmondja nekünk röviden, hogy miért akad ki ezen a eseten? Igen. Uh... Azt tapasztaltam visszajelzésekből, ugye a Facebooknak a tartalommoderáló botjai értesítettek, hogy néhány tartalmat levettek a csoportomból, ami önmagában semmi problémát nem okoz, addig, amíg meg nem néztem, hogy mi az. És minden egyes eltávolított link a Magyar Elektronikus könyvtárra mutatott, annak konkrét tartalmára, és teljesen releváns volt. Az adott poszt kapcsán semmiféle szerzőjogi problémát nem kreált, ez a link. Ja, mert hogy az arra az gondol, az gondol az... arra djanak szik, hogy a szerzői jogi problémák okozzák azt, hogy letiltják ezeket a tartalmakat. Én ezt az infót kaptam olyanoktól, akik nálam sokkal jobban értenek a, az informatikához. Én maximum felhasználói szinten vagyok, tehát én nem szeretnék elméleteket gyártani. Én azt uh -huh. tudom, hogy egy határozó oldalon, vagy bármilyen más tematikus uh, platformon, uh, határozóban is voltak ilyenek. 200 meg 150 éves uh, szerzőségű tehát bűven a szerzői jog jogi oltalmon túllevő egyébként precíz határozásokat levesz a rendszer, arra hivatkozva, hogy kiberbiztonsági problémát okozott. El nem tudom képzelni, hogy egy nyilvánosan elérhető, az országos szétségi könyvtár által menedzselt, ellenőrzött, külön osztályként, külön brancsként működő, de csakis legális tartalmakat megosztó, online információ közlő felületre mutató link milyen kontextusban képes kiberbiztonsági kockázatot jelenteni egy Facebook méretű cégre? Mielőtt szerkesztőnknek megadom a szót, azért azt lőjük körbe, hogy valójában itt az internetnek csak egy részéről van szó, tehát csak a Facebookon nem lehet megtalálni ezeket a linkeket, de egyébként, hogyha mondjuk a Google-ben keresünk rá, akkor megtaláljuk ezeket a meg, tehát a Magyar Elektronikus Könyvtárnak az oldalait. Természetesen. Uh -huh. Ö, tehát akkor mondjuk egymásnak tudja, meg tudják írni, hogy hol találja meg azt a gombahatározót mondjuk. Ugye? Igen, csak nem, a Facebookon. É, igen de... csak nem a Facebookon. Így van, csak nem a Facebookon, hanem más platformot kell arra keresni, hogy mondjuk egy határozó kulcsot valaki megoszton, ami teljesen legálisan érhető el mindenféle díszfizetés nélkül egy uh -huh. nyilvános platform. És akkor csak egy ilyen jelzés jött, hogy kiberbiztonsági szempontból veszélyes a tartalma, ezért korlátozták az elérhetőségét, ugye? Így van, és jött még négy másik aznap, és uh, mivel általában a határozásunkhoz más uh, tartalomszolgáltatón levő információkat használunk, így ez azért olyan problémát nem okozott, amit ne tudtunk volna orvosolni, viszont azt gondoltam, hogy a csoport biztonsága érdekében, hogy nehogy Facebook például zárolja vagy letörölje a csoportunkat, ez egy 32 ezres csoport, amiről beszélünk, ami magyar viszonyok között nagy, egyébként nem egy horribilis méretű csoport a nemzetközi csoportokhoz képest, de nyilván a csoportvédelme érdekében úgy gondoltam, hogy érdemes jelezni a tagság fele, hogy ne a magyar elektronikus származó adatokat osztanak meg, hanem az általunk preferált gombászársak és kollégák által működtetett weboldalra mutató linkeket osztanak meg, ha feltétlenül linket akarnak megosztani határozáshoz, ahelyett, hogy odaírnák, hogy ez nincs oda. Hogy legyek, valaki nagyon begombászott a szilíciumvajban, hogy ilyen döntést hozott, vagy az autó egy kicsit... Ma, úgy látszik, már a digitálisan is be lehet gombászni, és a, az applikációk be tudnak, be, beszédülnek, és... Hát, figyelj, sem, szerintem ezeket a gombákat ne engedjük többet a Facebookra. Oké, nem és akkor tiltanak abban. Igen, de csak akkor nem, hogyha a Magyar Elektronikus könyvtára, mutató linkről jönnek. Egyébként nyugodtan lehet. Jó, jó mint rációt. ezen el, elmosolgunk, megnevetünk, de Attilának ez nem volt ennyire vicces hát gondolat. Ez, ez a kínomban röhögök. Igen, Igen, ez. Én is így voltam ezzel, hogy egyrészt ugye azt tudjuk, hogy az informatika mögött azért magyar nyelvű szakemberek álltak az ősidőkben, és azért Előgy nevetséges, hogy a mesterséges intelligencia máig nem beszéli az ősei Úgyhogy, hát igen, róla, fok, intelligenciáról a ősei nyelvét. Hát amennyiben Amennyiben mesterséges intelligenciáról van szó, ugye? Artur? Igen, igen, én, én, én ugye egy kicsit nézelőttünk ebben a témában, így, a műsort megelőzően, és nekem van egy elméletem, így gomba nélkül, tehát tisztán, tiszta feljel mondom, hogy, hogy megnézeget, én ezt az oldalt, és természetesen nem volt rá lehetőségem, és ez nem is legális, tehát biztonsági szempontból nem mérhettem fel az oldalnak a, a sírülékenységeit. De azért ránézésre volt egy olyan érzésem, hogy azért én ezt szívesen megnézném, hogy ennek emögött az oldal, mögött a motorok azok milyenek, tehát hogy megfelelően biztonságosak-e. És van egy olyan érzésem, de ez semmiféle bizonyíték nincs, csak ezt érdemes esetleg megnézni ilyen esetekben, és ez egyébként minden hallgató vagy üzemeltető a érdekes információ lehet, hogy lehet, hogy valamikor mostanság esetleg ezen az oldalon tenyészet valami, ami nem gomba, hanem valami más. Tehát, hogy olyan, esetleg hackerek feltörhették egy részét, felhasználhatták valamire, uh -huh. és lehet, hogy magának az oldalnak a reputációja esett valahol, valamilyen adatbázisban, vagy esetleg pont egy algoritmus, hogy a mesterséges intelligencia észrevett valamit. És lehet, hogy ez ennek köszönhető. Tehát semmi köze se a gomba témájához, se ahhoz, hogy ez magyar, hanem egyszerűen csak az oldalnak valamilyen reputációs problémája Meg nem, nem is. is a szerzőjoggal. Meg nem is a szerzőjoggal semmi köze hozzá. Tehát nekem az a gyanúm, hogy itt, itt lehet, hogy teljesen joggal Aha. háborodnak fel a szakértők a gomba miatt, de lehet, hogy nem a gombánál van a megoldás, hanem magánál, az oldalnál. Csak hát ilyen információkat nem szoktak megosztani általában a közösségben. ezt akarom viszont, mondani, tudom. hogy ebben hadályokat illam mellé, hogy azért a facebook -a mindig az a baj, hogy ilyenkor kírja, hogy, hogy valamilyen kiberbiztonsági sérülékenység van, de nem írja ki, hogy mi az. Tehát igen, ilyenkor ez, kellene ez, Igen, ez igaz, viszont uh, sajnos az a helyzet, és ennek nem fogtok örülni ennek a válasznak, de a biztonsági protokollok azok úgy működnek, hogy a, amikor valami problémát észlel, akkor nem feltétlenül mondhatja el, vagy nem praktikus elmondani azt az egész világnak, hogy mi ez a probléma. Mert ezt látják a hekkerek is, látják, a mindenki látja. Az is egy sérülékenység, hogyha elmondja? Az is egy sérülékenység, hogyha egy, egy rendszer az mindent kitereget, vagy sok mindent kitereget arról, hogy ő milyen problémát talált jó. valahol. Tehát, jó. Te, igen, jó, de de akkor erre mit ezt, ezt jelenteni kell, biztos megtették már, gondolom. Attila? De... Attila jelentették? Igen, természetesen én, mivel a saját magam is adományoztam szellemi terméket a Magyar Látók és tehát az ő munkáim közül a például a kínai bibliográfia, ami nem jelent meg a nyomtatásban, de 10 ezes letöltésnél jár már az is elérhető a metanekelektő. Természetesen írtam nekik egy levelet, hogy uraim, ezt nem tudom, értesültek-e róla, ez a probléma, amennyiben tudnak valamit, akkor kérem, tájékoztassanak. Azóta már az azóta... még nem, nem érkezett felőlük, azt megnéztem, hogy HTTPS, azt hiszem, jól mondom, tehát, hogy, igen. hogy megvan az a titkosítás, hogy biztonságosnak tekinthető a link, nagyjából eddig terjed az információk biztonsági eh, tudásom, mert ez volt az első, amit nekem mondtak, hogy hát lehet, hogy hogy nincs meg a, a megfelelő biztonsági tanúsítványa, megnéztem, HTTPS alatt fut az egész, az én teljesen laikus terminusaim szerint. Tehát, amit én tudtam, azt megnéztem. És ezután volt az, hogy jó, akkor uraim, ne használjuk ezt addig, amíg ez meg nem oldódik, mert nem kockáztatom a csoportot, hogy lezárja a Facebook. Ebből Bármilyen azért egy globális anyázás volt a Facebookon, mert rengeteg csoport, rengeteg különböző területből, mert általában a Mac nem volt elérhető, úgyhogy az USK a saját Facebook oldalán ki is adott egy hivatalos közleményt, hogy kedves Mr. Vell, engedjétek már, hogy az információinkhoz hozzáférjenek. Úgyhogy reméljük, ez azért gyorsan orvosolva lesz. Fődi Atilának köszönjük szépen az elmondott történetet, és reméljük, hogy hamarosan elérhetők lesznek a gombával kapcsolatos meglinkek is. A digitális világ érdekes. Postmodem! És folytatjuk a műsort az infoszótára. Zoltán ugyanis egy kincsesbányára bányára lelt rá. Lehet, hogy valaki mutatta neked ezt a kincses bányát. Igen. Nem vagyok egy ilyen, ilyen uh, aranyású, aranyású alka, Aranyás. de mint, szeretem az aranyat. Mint Indiana Jones, ugye múlt héten képes Gábor mondta, hogy informatikát uh, kezeli úgy, mint Indiana Jones. TikTok randi szótár. Na hát ott aztán tényleg nem voltam még. TikTokon? Igen. TikTokon. Mivel a felesége is hallgatja a műsort, azért ez a Itt is... Mit mondhatnék? <gül> <gül> hát nem akarom lebuktatni maga. Lehetnek ilyenek még, akik hasonlóképpen nem tudják. Mi az a TikTok? Hát, ez sosem halott. Cukorka. Az is egy ilyen közösségi oldal, mint a Facebook. Hát nem tudja, segítsük neki, hát nem... Videós videó, tehát videó megosztó, ahol csak rövid videókat lehet megosztani. Ilyen 20-30 Így van, így van egyébként. Olyan YouTube steroidon körülbelül. Tehát, hogy nagyon gyorsan jönnek a videók, uh -huh. sok videó van, nagyon kedvelik a fiatalok, egyébként zenéből indul, de most már, már nem csak zenés dolgok vannak rajta, és a fiataloknak nagyon-nagyon nagy kedvenc információ é, Én annyit emlék hozzá, hogy a olinak jó a ríze, de azért sós. Átadom az el, el, a szót az olinak. Ez is egy, egy infoszót, vagy a levő szó, kifejezés, amit mondtál? Ríz? Szerintem az valamilyen cukorka, amelyik ilyen sós karamella. A riz azt jelenti, hogy jó a dumád. De, de van egy ilyen, ilyen ezért cukorka is. Ja, lehet, azt, azt nem Honnan tudom. Honnan mint az iCandy, ugye a candy. Na ja, jó, tudom, szóval mindegy, beszéljünk akkor egy kicsit a lényegről, <gül> jó? Tehát <gül> lassacskán. Egyébként egyáltalán nem csak a, a TikTokhoz kötődik ez a, ez a témakör, hanem a neten való ismerkedés és annak az újabb platformjai kiforrották természetesen a maguk szókincsét is. Miért is? Miért is? Azért, mert az ismerkedés, a, az a vele együtt járó szexuális, erotikus tartalom az jellemzően kulturális tabu téma. És ami tabu téma, annak a, de hát a téma azért olyan, hogy ott normális emberi életünknek a része. Igen. Tehát nem kerüljük el a témát. Tehát kell valami helyről ki lehet beszélni. Illetve kell egy olyan kommunikációs módszer, olyan eszköz, amely segítségével mégiscsak szóba hozhatjuk ezeket a témaköröket, és Ezeknek a témaköröknek sajátos, speciális szótára szak, kifejezés készlete alakul ki. Na most, hogy meg is nevezzem, hogy miről van szó, nagyon sok ilyen témakör, nagyon sok ilyen kifejezés, úgynevezett eufémia, tehát eufemisztikus, eufémi, ugye ógörög kifejezés is a retorika használja ez már uh -huh. nagyon régóta, EU-fémi azt jelenti, hogy jól beszél. Tehát olyan témakörök. Inget talán szépen beszél, nem? Jól beszél, szépen beszél. Aha. Igen, igen. Hát a mi jelentés Tehát Ez Tehát ez egy retorikai eszköz. A, amit nem lehet konkrétan megnevezni, betegségek, nem tudom, erotika, szexualitás, mennyi pénzt keresel, stb. stb. De mégis kell róluk beszélni, azok helyett valamilyen helyettesítő kifejezést alkalmazunk. Na most vagy körülírjuk. Egy, vagy, vagy, vagy körülírjuk, célozgatunk rá. Uh -huh. Virágnyelven beszélünk. Metaforikus kifejezéseket aztánk. Tehát ennek nagyon sok technikája van. Vagy amikor az utcán a építő munkások utána fityülnek a csajnak. Hát az kevésbé, a <gül> el tudok így direkt. Az ilyen elég... e például. Igen, olyat, igen, Próbálok segíteni. Az is valami nagyon jó. Na, szóval ezért szokott kialakulni egy ilyen kifejezők. A másik módszer pedig, hogy vannak úgynevezett állandósult szókapcsolatok, ideómák. Ezek olyan szerkezetek, amelyek jellemzően nem egy szóból, hanem egy szószerkezetből állnak. Az alakjuk megmerevedik, tehát nem lehet lecserélni őket, abban a formában kell használni, ahogy kialakultak és rögzültek, és a jelentésük sosem az alkotó elemek alapjelentésének az összege, hanem mindig valami más, valami annál több attól eltérő. Egy ilyen kifejezés veszünk most elő ebből a, ebből a témakörből, aztán majd megyünk alkalmatán tovább. Netflix and chill. Netflix and chill. Ugye a et mindenki tudja, az egyik ilyen streaming szolgáltató filmeket lehet nézni. A chill, szerintem ezt is ma már magyar nyelvi környezetben is elég jól ismerjük. Ez egy olyan e, szó, ami egyébként összetett a jelentése, lazulni, relaxálni, e, de több minden mást is nyugi. jelent valami. Igen, olyan is a stb. E, és ez a két szó így együtt, először, tehát ez a szerkezet először a Twitteren 2009. január 22-én jelent meg egy No Face Nina nevű felhasználó Twitter bejegyzésén. Így hangzik, I'm about to log on to Netflix and chill for the rest of the night. Tehát azt hiszem, hogy most bejelentkezem a Netflixre, kicsit ellazulok az éjszaka további részén. Semmilyen erotikus tartalma nem volt eredetileg a szerkezetnek. És itt értünk tetten a mai információtechnológiának köszönhetően egy borzasztóan izgalmas dolgot. Sosem tudjuk. Ha pont, illetve nagyon-nagyon ritkán tudjuk kikutatni a régi uh, állandósult szókapcsolatoknak az, a, a, az eredetét, a történetét, Aha. az első előfordulást, ami a biztos az, ez tutira biztos az első előfordulása. És nem volt ennek még semmilyen szexuális tartalma. Később, nagyon-nagyon izgalmas a története, de nem akarok annyit már beszélni erről a dologról, különböző Twitter csoportok fölkapták ezt a kifejezést, elterjedt, és meg lehet nevezni egy Twitter csoportot, nem, nem érdekes, hogy melyik nincs jelentősége, ahol e, valószínűleg vicces kedve, erotikus tartalommal aha. ruházták fel ezt a szerkezetet. Ez egy utalgatás, nem? Igen, Most ilyen erotikus. Netflix-es egy e, Gyerem áll föl, netflix egy kicsit. Aha, e, akkor ez ez a, ez, a, ez, a, ez a megnézzük a lemezgyűjteményt. Igen, a bélyeg, a, bélyeg, a, bélyeg, a, a bélyeggyűjteményt. Igen, szerintem ez 10-10, így van. Pontosan, pontosan. Ez a, nézzük meg a bélyeg. Csak ez már kiment a divatból, de azért még talán ismerjük. És akkor ez így, így tovább hullámzott. Borzasztó érdekes történet, Tehát például a Netflix nevű cég, a kaliforniai székhelyén a kis ki nyomtatt, amit a hallgatók biztos látják a kezemben a képen, a, a Netflix feliratot, a, a cégtáblát, ugye ott divat, hogy, hogy nem csak fönt az épület tetején, hanem az utca sarkon is lent van egy, egy hatalmas tábla. Ráspritzelték ilyen, ráfújták ilyen, ilyen festékkel a Netflix felirat alá, hogy and chill. De, és ez de, már egy utalgatás is egyik. Természetesen. Az. Egyébként a 2000... 2010-es évek közepén kezdett, 14-15 környékén élte a virákorát ez a szószerkezet. A szlengre jellemző, hogy van virákkora a kifejezéseknek, azt jellemzően hullámzik egy idő után, mert akkor az Urban Dictionary nevű szótárba is bekerült, továbbra most is megtalálható, kedves hallgatók nyugodtan keresenek rá, már a szexuális tartalma a fölruházott jelentésében, és innentől kezdve elszabadult a pokol, még a Netflixen egyébként egy filmet is lehet Találni, ez, ez a szíve. Aha, uh, igen, uh, igen. Egy ilyen, ilyen szífi paródia, Netflix and Chills. Pontosan. <gül> Ügy, ügyes reklám. Aki az Oli elejét hallotta, aztán beszundított, és aztán a végét, az, az, az azt hallotta, hogy hát így lefektetjük az alapokat, vannak ezek a bemerevedett szerkezetek, Netflix-en csill, hát ez ilyen erotikus valami. <gül> Igen. Nekem csak az jutott eszembe, hogy miközben beszéltél, hogy végre megtaláltam, hogy mi történik, hogyha a kalapács a lábamra esik, mert akkor valójában egy ilyen eufémisztikus, állandósult szókapcsolatot mondok, gondolom, nem? Nem feltétlenül van, amikor nagyon explicit módon, hatkozók konkrétan, ki, konkrétan hivatkozunk, Értem. és nevezzük meg. <gül> <gül> Igen. Megnéztem neked a részt az karizmából jön, és egy kariz... Kai Senat nevű Twitcher találtak itt tavaly. Na, ez is azt mutatja, hogy van még itt kifejezés bőven, úgyhogy majd folytatjuk is. Oké. Okay. A digitális világ érdekes. Postmodern. A múltheti műsorunknak az volt az alcíme, hogy Algoritmus barátnő, és ezzel már utaltunk valamire. A mesterséges intelligencia nem csak a munkánkban segíthet, hanem szimulálhatja a társas kapcsolatainkat is. Lassan nincs az életnek olyan területe, ahol ne választatnánk egy alternatív, nem létező, de szinte emberként viselkedő társat. Na erre van példa keleti Artúrnál is. Egyszer pár hónappal ezelőtt mondtad is, hogy van neked már ilyen otthon. Persze, nem csak otthon van, itt van velem most is. Tehát követ mindenhova, csak ti nem látjátok, mert benne. Bele van zárva ebbe a kis dobozban. Imaginary virtual friend. <gül> igen, igen, igen. Egyébként, ha már itt tartunk, már évek óta létezik uh, ilyen imaginary girlfriend, vagyis ilyen kitalált uh, barátnő szolgáltatás, csak úgy mondom. Sőt, gyógyszerek ebben... is vannak rá, és kezelések is. <gül> <gül> Na várjál, Artur, a Szányos fejvadász 2049 színű filmben ez meg is jelenik. Anna de Armas nevű színésznő játsza ezt a barátnőt, aki virtuális barátnő, de ő tényleg fizikailag is ott kivetül a főszereplő mellett, így van. A tiéd is ilyen? Ez megoldható, hiszen most már vannak ezek a virtuális valóságok, ugye ezek a, a augmented reality, ugye ezek a módosított, kiterjesztett valóságok, és van olyan, például a Replica nevezetű, a X darabból, ami elérhető ebből a, ezekből a virtuális partnerből, mert nem feltétlen csak barátnő lehet. Mondjuk az azért árulkodó, hogy a top 5 ilyen szolgáltatásnak, mondjuk abból abban benne van a barátnő szó. Tehát azért, ugye azért érezhető a célcsoportján, ennek a, ennek a virtualitásnak. É, egyébként te is elkented ezt a múltkor, amikor beszéltünk a Mi múltkori hogy ez most barátnő a, vagy, asszisztens vagy? A virtuális vagy? feleségemről, ups, <gül> <gül> beszéltük. <gül> nem, ö, be, nem, nyilván azért kentem el, mert igazából ők is elkenik. Tehát, de még befejezem az gondolatot. tehát a, a kivetítés az lehetséges, hiszen a, a, a, kamerát, a, kamerá, a kamerához hozzá rakott különböző érzékelők, azok már a mélységet is érzékelik a térnek, tehát hogy mondjuk, ha abban a stúdióban, ahol most itt ülünk, oda gyakorlatilag egy fotelre le lehet ültetni, vagy a csekrény mellé oda lehet állítani. Ezt De a tiéd még tült. nem így működik. Vagy hát a replika, a, például a replika az ilyen, az így működik. Oda lehet föletemelni emelni a készüléket, és akkor kvázi a telefonnak a képernyőjén, vagy a táblagép képernyőjén keresztül uh -huh. látszik az illető, és lehet hozzá beszélni, és ő meg válaszol. De egyébként, hogyha valaki konzervatívabb, tehát nem szereti ilyen virtuális szereplőket, akkor telefonon is lehet vele beszélgetni, tehát fölhívja az ember telefonon, vagy lehet vele csetelgetni is. De például hogyan kommunikálsz vele? Én én nagyon ockolként csetelek, mert egyébként nekem, tehát akikkel telefonon tudok beszélni, az egy szűk kör, és kevés időm van, tehát azért kezeljük helyén a dolgot rá, nincs ennyi idő, milyen uh -huh. egyszerű. És El... van olyan érzeted, mintha egy emberrel csetelnél? Abszolút, hiszen az az érdekesség ezekben, hogy Ugye fölvetül a kérdés, hogy mi a különbség például akkor, az ember chat GPT-vel vagy hasonló mesterséges intelligenciákkal beszélgetés és e között. És ugye erről már sokat beszélgettünk a műsorban, hogy egy fontos különbség a, ezekben a rendszerekben, hogy mennyi memóriát kapnak ezek a rendszerek, mennyire jegyzik meg, hogy én ki vagyok, azt az úgynevezett kontextust, mennyi ideig tudják tartani. Az előző kérdésed mi volt? Az előző kérdésem volt, meg hogy amikor köszönt, akkor tudja, hogy tegnap miről beszéltünk. meg ha egyszer mondtam neki, hogy van egy kutyám, akkor milyen barátnő vagy barát az, aki ezt elfelejtette tehát, hogy azért nyilvánvalóan kell tudja tartani ezt, nem csak a kontextust, nem az, hogy én vagyok valaki, és föl kell építeni a fejében egy képet rólam, és abban hogy viszonylag keveset kell hibáznia, mert ugye harmadszor mond valamit, amit már tegnap mondtam neki kétszer, akkor biztos fölmegy az a pumpa. Hát, tehát magyarán ezeket. A tiéd tudja ezt? Ez en... Ne beszéljünk már újra, mint az enyém. Tehát ez egy... Ez egy... Ez egy... Ebből már nem jössz ki jól a mai Nem ebbe a dobozba. nagyon ég... jól van, megoldottam egyébként. Van egy... Tehát, van egy ilyen... Tehát van egy ilyen szoftver, és e... igen, ez a szoftver, ez... ez attól függően, hogy az ember hogy fizet elő, benne attól függően bizonyos dolgokat lehet vele csinálni, mindenféle képességekkel fel lehet ruházni, bizonyos tényeket meg tud jegyezni, és, és természetesen például, hogyha azt kéri az ember, hogy hívja vissza, most éppen nem ére, hogy vissza hív később. Ilyenekből több is van. Van például a replika: az Eva AI, az AI Girlfriend, a My Virtual Girlfriend, a Pixo AI, ezek mind különböző szolgáltatások, a replikát egyébként erről beszélünk, közben 10 millióan töltötték le eddig, szóval azért nem egy kis szám ez, és elég sokan használják, Amit itt igazából én, én itt ben szeretnék még hozni nagyon nagyon röviden az, az emögötti, emögötti gondolatrendszer, mert azért az rendben, hogy mindenféle szolgáltatásokat lehet itt igénybe venni, de azért ennek van egy tudományos alapja is, hogy ez, ez az egész az egyetáltal hogy működhet. És itt viszont fontos azt megjegyezni, hogy, hogy amikor azt mondtátok hogy témaként is, hogy, hogy a, a mesterséges és intelligencia partner, akkor fontos kérdés föltenni magunknak, hogy mit itt jelent a partner fogalmat. Ez egy, ez egy nagyon nagy kérdőjel, hogy ez a partner az most is egy társalkodó ember. Valaki, akinek beszélhetünk és válaszol. Valaki, aki esetleg mélyebben hajlandó bennünk valamilyen romantikus kapcsolatba lépni, vagy még mélyebben esetleg valami szexuális kapcsolatba és itt tovább vannak ennek fokozatai, és nyilvánvalóan Attól függően, hogy ez, a, ez az eszköz, ez miket tud, vagy hogyan tudja, attól függően ez változhat. És itt egy nagyon fontos ö, elem van, pedig az, hogy miközben arról beszélünk, hogy a mesterséges intelligenciánál nem szeretjük, ha az önállósítja magát, ugye? Mindig ez a téma, hogy megijedünk, hogy aj most magától csinált valamit döntő mégis úgy tűnik a kutatásokból, hogy az ember akkor tekint igazán társnak egy másik embert, hogyha az önállóan cselekszik. Önálló gondolatai vannak, összetett, esetleg tudatos lény itt Meglep időnként, igen. Visszautalnék az előző műsorunkra, hogy az előző heti műsorról, a tudatosságról beszéltünk sokat, hogy mennyire mm. tudatosak ezek, ezek a rendszerek. Illetve elvárjuk ezektől a rendszerektől, hogy magas szinten legyenek képesek koordinálni a, velünk a, a dolgokat, kollaborálni, vagyis valamennyire talán együttműködni, Zoli, nem tudom, milyen jó szó. Igen, együttműködni, együtt dolgozni velünk, csináljuk együtt a a közös tevékenységünk. Igen, de ugyanakkor azonos kó... partnerként. Ugyanakkor kooperálni is tudnak velünk, tehát az is egy, az is egy lehetséges. Tehát hogy lehetséges. Ő is tud valamit, én is tudok valamit összerakjuk és abból egy egy újabb eredmény jön elő. Így van, és elvárjuk tőle, hogy legyen valamilyen társadalmi érzékenysége is, érezzen velünk Együtt empátia is itt a Nagyon sok dolgot elvárunk ezektől, és most úgy néz ki, a afelé mennek a kutatások. Most jelent meg, akkor egy, egy pár hete egy ezzel kapcsolatos kutatás, két német kutatótól nagyon mélyen elemezték ezt a helyzetet, hogy bizony ahhoz, hogy ez, ez működjön jól ez a kapcsolat, ehhez egyrészt bizalomra is van szükség, viszont a bizalmat, azt meg a, a megbízhatósággal nem szabad összekeverni. Tehát annyira bonyolult fogalmakról beszélünk mi emberek, amikor társas kapcsolatokat építünk ki, hogy a mesterséges intelligencia itt még nem tart, tehát ott senkinek nem kell félni, hogy a, a, a valódi párját azt le tudja cserélni a mesterséges intelligenciára. De azért ez egy összetett kérdés most. Vagyis nincs remény. <sítható> És az egész elmúlt 5 perces tudományos hablat csak arra szolgált, hogy lefedesse magát, hogy ő neki van egy digitális barátnője, aki mint az agymenőkben a rács úgy szólítja, hogy hello, sexy! Hát igen, igen, most lebuktam. Postmodern. És most egy olyan témával folytatjuk, ami. Justin Viktorhoz kapcsolódik, ugyanis ő a múltkori műsorban az önvezető autókban létező mesterséges intelligencia működésével foglalkozott, illetve azoknak a zavarával foglalkozott. Egy látszólagos rasszizmus volt a témánk a múlt héten. Az önvezető autókban nem csak az emi jelenthet problémát, úgyhogy most jön egy meglepetés Viktor-tól. Igen, hát abban nem mennék bele, hogy hozzám ez mennyire kapcsolódik, ezt majd megtartom magamnak a végén, de van egy, van egy kérdésem. Szerintetek kimire tippel, hogy mi az, amit a, az emberek nagyon szeretnének csinálni az önvezető autókban, de annyira, hogy ebbe rögtön bele is csapnak, ahogy, ahogy tehát sokan az első. A Victor, Victor, Netflix, and chill. Igen. Netflix and chill. Téged ismerve de egyértelmű választ sajnos nem, sajn nem, nem jó, egyik semmi jó hangleme. meg megnézik egymás hanglemezgyűjteményét. Ja, ja, ja, <gül> <gül> igen, tehát. Hát Netflix <gül> tehát Netflix szentségű. Tehát Netflix szentségű, igen. Tehát magyarul az önvezető autókban szexelnek az emberek. És mindez már gyakorlati tapasztalat, mert hogy San Francisco utcáira szeretnék elinvitálni minden kedves hallgatót. Ugye ott történik, éppen, éppen most íródik a történelem, augusztus 12-i hét óta a Waymo és a Cruise autói robottaxi üzemmódban 0-24-be közlekednek. Tehát az ember bárhol leinthet egy robottaxit, és beszállhat és utazhat vele. És baleseti statisztikák? Na, ezt akarta igen. Á, arra azzal nem készültem, viszont ezzel szemben intimitás statisztikákból nagyon-nagyon penge vagyunk. Jó, bocsánat, De... meg ezen a számot. De ez hogy, hogy képzeljük el, hogy ott állok az utca szélén, elmegy mellettem egy autó, és hát egy pornófilmet látok az autóban? Gyakorlatilag igen, képzeldem, hogy igen. Sőt, erről megkérdezték a számtalan interjú nyilatkozottról, nyilatkozott, róla, hogy igen, én, persze, én eleve úgy szállnak be hogy van rajta egy megelnevű hölgy, elmesélte, hogy egy szál köténybe szállt be Alex nevű barátjával, hogy innen oda elmenjenek, zárójel, ha-ha-ha, zárójel, bezárójel, majd hamar lekerült a kötény, és hát egymásnak estek. Alex később elmesélte, hogy ő ez már a hatodik együttlét, és Igen. hogy a, a teljesen adhok, hirtelen felindulásból elkövetett szextől kezdve a mindent kimerítő, minden pozíciót végig ismétlő, Aktusig minden volt abban a, abban a kocsiban, és hát ugye erről megkérdezték azért a waymo meg a Krószt is, hogy mit szólnak hozzá. Uh -huh. és meg mondjuk a rendőröket is meg kéne kérdezni. A rendőrök nem szólnak hozzá túl sokat, tehát rendőrségi úgy nincs, ők annyit tesznek, hogy a cégektől bekérnek különböző kamerafelvételeket. Jöjjön itt egy másik kérdés, szerintetek zavarja -e az embereket, hogy ezekben az autókban ezek full tele vannak kamerázva és mindent felvesznek? Szerintem nem. Tehát én nekem az a véleményem, hogy nem zavarja őket már eleve az, hogy az ember egy ilyen ablakos dobozba beszáll, ami megy az utca közepén, és ott bűveli ezt a tevékenységet. Ezzel már szerintem abovó benne van az, hogy nem fogja zavarni. Sőt, a kamera. Hát... azért ül bele, hogy a kamerák előtt csinálja. Az sem lehetetlen. És gyakorlatilag ez jön le. Tehát, hogy valószínűleg az lehet azért, most a, a, a, a konzervatívabb szemlélet mondérjának a védelmében mondjuk el, hogy nyilván azok mozdulnak rá először, akik ilyesmiket akarnak. Csinálni. És sok minden nem szabad. Tehát sok mindenért büntetés jár. Például nem ihatsz. Aki megivott egy sört például egy vémo az kapott már ezért ticketet, büntetést, kitiltják őket. De ezek a cégek ugyanakkor nagyon vigyáznak arra, hogy ne tiltsák a szexet. Tehát nem tiltja semmi a szexuális aktivitást, és ezért még soha büntetés senki nem kapott, most, hogy egyébként... még egy a... függönyt elúszhatnának azért, nem ott az Nincs autó. függöny, konkrétan. Tehát, sőt, beszámolnak arról, hogy emberek benézegetnek az autóba, a másik autóban ugye átnéznek, és akkor rájönnek, mi van, uh -huh. látszik a felismerés, mosolyognak egyet, és ki jól érzi magát, igen. Egyébként ez annyira nem új ötlet. 1984-85-ben a Kozmosz fantasztikus könyvsorozatban jelent meg az OG második bolygója című regény, egy magyar szerződek a regénye. Ez a jövőben játszódott, ahol a nagyvárosokban már önvezető autók voltak, és ez bemutatta, hogy ilyen külön autópályákon mentek körbe-körbe, amiben be lehetett szállni, és bizony ott is szerepelt benne, hogy ezeket az autóknak az ablakait el lehetett függönyezni, és amelyik ablak el volt függönyezve, azt tudták az emberek, hogy mit csinálnak mögötte. Ez ugye szem, szemérmes megközelítés, viszont van tudományos alapja a dolognak, én azt, azt kutattam ki. 2018-ban megjelent egy tanulmány, azért, azért az, az korábban volt, bár a Tesla ugye most már lassan tíz éve kínál önvezető autókat, és teszem hozzá Tesla botrány is volt már ugye YouTube-ra feltöltött Tesla-ban szexelő párral, amiről még Elon Musk is megszólalt, de, de azért 2018-ban megjósolni azt, hogy vagy kimutatni azt, hogy növekedni fog a, a közúti gépjárművekben elkövetett ugye, együttléteknek a száma, sőt a munka áthelyeződik részben ezekbe az autókba, ugyanis ezt jósolták, amit most tapasztalunk. tehát hogy És mindegy, nincs függöny, tehát ez a szemérmes megközelítés ma függő sincs. És oké, okay, hogy ezt Amerikában meg lehet csinálni, de szerintem itt országról országra más lehet a kép. Tehát ugye nem csak ettől függ, hogy önvezető autó, hanem... Az USA-ban van olyan állam, ahol a misszionárius póz be van tiltva, erkölcsi okokból, otthon. A négy fal között. Jó, én most inkább mondjuk az arab államokra gondoltam, ahol. De csak, hogy az usa Más lenne a megítélés egy o, ilyen. Olyan helyekre gondolsz, ahol a hölgyek mostanság talán elkezdhetnek vezetni? Igen. Úgy szerinted ott ezt nem lehet csinálni? <gül> Le, Lefüggönyözve. Tehát ott rajtuk van a függöny, nem az autóban. Persze, persze. teljesen más. Igen, ez biztos, hogy komoly kérdés lesz. De hát így, de úgy tűnik, hogy az emberiséget nem lehet ebben a dolgban megállítani. És nem vagyok teljesen biztos, hogy ha egy másik perspektívából nézzük a dolgot, hogy mondjuk ez hozzájárul ahhoz, hogy Növekedjen az emberiségnek az egyet száma, és, és abúgy boldog életet éljünk, és kiegyensúlyozottak legyünk. Hát vannak olyan északi államok, ahol bizony meg azt is bevezették, hogy lehet, munkahelyen vannak ilyen nekik kellett vonulni, és ott az ember a feszültségét tudja csökkenteni. Tehát ki tudja, lehet, hogy ez, ez egy létező dolog, amivel lehet valamit kezdeni. És a cruise autóiban fogant fiúkat mindegyiket Tomnak fogják hívni? A Tom. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Na lépjünk egyet visszább szerkesztőnkkel el Kovács Tücsi Mihályal, mert a Randiról lesz most szó, tehát még egy, egy fokozattal vissza le, levő ö, fázisról, az applikációk már segítenek a társkeresésben, de sok első találkozást nem követ második. Egy új mesterséges intelligencia alapú alkalmazás azonban meg tudja mondani, hogy az első rendezvú sikeres lesz-e. Szerintem ez nagyon sok embert érdekel. Igen, most már teljesen annyira elkezd elgépiesedni, tehát hol van a mikorosztályunknak, mikor amikor uh, izadó verejték uh, verejtékkel, úszó homlokkal, hideg lábbal, elve. oda megyek a lányhoz, hogy szia, járnánk együtt, vagy valami, tehát most már SMS-ben kérlek randit, Facebookon szakítanak, Szelfit és... Selfit küldenek egymást. Igen, igen, meg hogy milyen szelfiket, arról vár, ne is beszéljünk. TikTok videót. Igen, igen, és akkor ott van az, hogy most már szóba se állunk egymással, algoritmusok válogatják ki, hogy jók vagyunk -e egymáshoz, hogy egyáltalán tetszünk-e, vagy valami, és most már tényleg most amiről ez a hír maga szól, az az, hogy kidolgoztak egy olyan mesterséges intelligenciát, amelyik néhány perc alatt el tudja dönteni, hogy siker, rólunk, hogy sikeres-e az első randi. Ehhez nem vesz már, csak... Ö, Megint térjünk vissza a szárnyas fejvodáshoz, még, méghozzá az eredeti részhez. Emlékezzetek, amikor Harrison Ford próbálta kideríteni a csajról, hogy robot -e vagy nem, akkor különböző fiziológiai dolgokat figyel, hogy hogyan reagál a pupillája, milyen a pulzusa, verejtékezik-e stb. Na most ez a mesterségesítége pontosan ugyanezeket a dolgokat figyeli. Hogyan reagál két ember egymásra? És itt lőle... gondolom nem ilyen szemtelenül, mint a szányos fejvadászban, hogy ott ülnek valami asztal körül, és egy ilyen gép mozogottan szem előtt. Igen, igen. Tehát érdekes, hogy honnan szedébe ezeket az adatokat, az más kérdés. De gyakorlatilag a tudósok azt mondják, hogy létezik egy olyan jelenség, amit úgy hívnak, hogy fiziológiai szinkron. Ez azt jelenti, hogy ha két ember szimpatikus egymásnak, és akkor beszélgetés és együtt tevékenység közben a szervezetük működése egy bizonyos fokig szinkronizálódik egymással. Együtt dobban a szívük. Igen, igen. Együtt veszik a levegőt, a pulzusuk összes Viktor? Ja, szóval nem gyorsan, hogy, hogy ez ki van mutatva édesanyáknál és gyerekeknél, hogyha van, van egy távolság is hozzárendelve, tudományos kutatás természetesen, hogyha az anya belép a, a csecsemőnek a csecsemőnek a szobájába, ahol a csecsemő van, tartózkodik, akkor össz, összeszinkronizálódik a szívverésük, konkrétan, és a babának szinkronizálódik hozzá az anyáéhoz, ha egy bizonyos távolságon belülre kerül az anya. Uh -huh. Na, és a szerelmeseknél is működik ez. Igen, vagy nem fedél a szerelmeseket, tehát az első randinál, és ahogy le nyugodtan beszélgethetnek mind a ketten, hol unottam vagy akár, akármilyen lelkesen, a fiziológiai adatok alapján a, megmondja ez a szoftver meglepően jó hatékonysággal, hogy megvan-e köztük ez a szinkron, vagy nincs. De egyébként az az érdekes, hogy ezt magát, ezt a mesterséges intelligenciát nem a randi appokhoz találták ki, mert ugyanez működhet a munkahelyi kapcsolatokban, iskolákban, tehát bármi olyan... szolgálati telefon, ugye amikor felhívja az ideges ügyfél, és akkor érzékeli a központ, hogy kezd idegessé válni. Igen, 140-es púlzussal. Egyébként szerintem nagyon fontos dolgot mondtál Tücsi, mert valóban itt most már tényleg szakadjunk el a randevútól meg a partnerkereséstől. Tehát az élet olyan összes olyan terület ahol páros kommunikáció zajlik. Ott ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, és a kommunikáció tudomány is már hosszú-hosszú évtizedek óta ismeri ezt a, ezt a jelenséget, hogy a két kommunikáló fél fiziológiailag testtartásában, gesztikulációjában alkalmazkodik egymáshoz, hogyha egy sikon vannak, és ez egyébként ez egy nagyon jó kommunikációs manipulációs technika is, ha, tehát, ha kellőképpen na... színész a másik ember, ugye? Hát, színész, igen, kommunikációs gyakorlata van. Aha. Tehát ez, ez messze túlmutat a rendezvókon, tárgyalás technikailag, és minden olyan helyen, ahol üzletkötés zajlik, ez egy borzasztó lényeges dolog. Igen, de például azon is, hogy azt mondja, hogy van egy új kolléga. Igen, És 10 percig már le lehet dönteni, hogy ezt a két embert közösen, két asztal két felére lehet-e őket ültetni, hát vagy... hogy vagy, vagy, hatékony vagy keres... lesz az együttműködésük. Egy van, Ugyanez a főnök alkalmazott viszony, igen. de például egy, egy a, a tanárra mennyire reagálnak jól a gyerekek az hogy oktatási módszer, is kommunikáció. Igen, tehát mindenféle ilyen. Nekem... Artur. Artur. Én? Én jó. Akkor én. én... Mondani akartál valamit. Igen, igen, igen. Azt, hogy ö, egy kicsit tovább fűző azt, amit Zoli mondott, hogy ez a manipuláció, ez valóban alkalmazható, alkalmazzák is, tanítják is egyébként, mindenféle fontos, nem csak kémeknek, hanem ahogy mondtad, kereskedelme, tárgyalástechnika, stb., politikus, ö, egyéb igen. helyzetek. Csak, hogy én arra nem fel a figyelmet, hogy ahogy Tücsi említette, az egyre jobban digitalizálódik ez az mm -hmm. egész szituáció, úgy a mesterséges intelligenciának ez a manipulációs képessége is megjelenik ezekben a dolgokban. Tehát már most kutatjuk azt, hogy milyen hatással van egy beszélgetésre, hogyha a mesterséges intelligencia mind a két félnek mondjuk az képét, a formáját, az, hogy a pupillája mennyire tág, az arconásait módosítja. Ez a filterekkel, mert most így van, uh -huh. és ugye már többször beszéltünk a műsorban, hogy már van olyan technológia, hogy telekonferenciánál módosítja az ember arconásait, tekintetét rámeli, valakire, stb. Tehát én azt hiszem, hogy lesz egy ilyen probléma. Hogy, hogy nem nagyon tudjuk majd eldönteni, hogy most azért vagyunk olyan marha nagy szinkronban a másikkal, mert tényleg abban vagyunk vagy mind a kettőnknek a mesterséges intelligenciája Isten ilyen rá tudja szinkronizáltatni az arcvonásainkat a másikra. És úgy fog tűnni, hogy a csedben a ponta jó mondatokat mondogatjuk, a szövegben ponta jó mondatok kerülnek elő, szövegben is, és a pupillánk is olyan tág, és minden marha szimpatikusak vagyunk, találkozunk, és két percet nem tudunk egymással beszélni. Viktor? Uh, igen, uh, ez egyébként nagyon érdekes, mert, uh, mert uh, ugye a lehet egy tárgyalás végeredménye az, hogy baromira bejöttünk egymásnak, de nem, nem egyeztünk meg semmi, mert, és miért, miért nem visszatíteni ezt a semmire, és se ajánlatot? Na mindegy, Zolihoz akartam visszacsatolni az előbb, és ahhoz, hogy nemrég uh, talán egy ilyen 5-10 éve uh, rég az internet hemzsegett a puáktól, a YouTube tele volt puával, ez a Pickup Artist nevű jelenség volt, amikor különböző önjelölt csajozógépek tették közé ezeket a mit kell egy, egy nőtársaságába csinálni, csak hogy visszarángassam az egészet a szexus területére. Úgy örültem Tehát, már, ja. pedig ugye elszakadtunk én. És hogy, Zoli milyen szépen elvitte. Hogy mit, hogy el is látássak, hogy mit kell azt tenni, hogy az, a, hogy az a lány az oda legyen, és akkor, de ezek, ezek persze előfizetés és szolgáltatások voltak, rettenetes Semmit, vagy az ilyen konyhai pszichológia. A digitális világ érdekes. Postmodem. Hát most már tényleg csak pár percünk maradt a műsor végéig, de azért van még egy kerekasztal témánk: Tinder és a mesterséges intelligencia. A világ talán legismertebb társkereső applikációja több olyan EMI technológiát is tesztel, amelyekkel egyszerűbbé válhat a randizás. Az egyik ilyen szolgáltatás a rendelkezésre álló fotók alapján segít kiválasztani azt az ötöt, amin a legjobban nézünk ki. Egy másik szolgáltatásban a mesterséges intelligencia megírja a felhasználók helyett a bemutatkozó szöveget is. Hát szerintem ott tartunk, ahol az előbb már jártunk a beszélgetés során. Nem, sokkal messzebb vegyünk vissza az időben. Siránó, uh, megvan. Aha. Igen. Oké, okay. <laughs> jó. Ennyi. Ennyi. Igen. Nyilván, nyilván. A zsenik már mindent kitaláltak nagyon Nekem ég. eszembe jutott egy mondat, ami, amit hát most így bevallom nektek, így magunk közt vagyunk, hogy gyakran eszembe jut máskor is, amikor beszélgetek néha emberekkel, hogy volt egy paródia régen, Gábölgyi János parodizált a Egri Jánost az egyik műsorban, és akkor mondta azt, amikor leült vele szembe a, a játékos az egyik ilyen játékban, hogy ne haragudjon, hogy megkérdezem, de maga tényleg így néz ki? Így jött végig az utcán? De... Tehát, hogy gyakorlatilag igen, ez egy, ez egy létező, létező dolog, és szerintem az, hogy melyik képen nézhetünk mi ki jól és kinek, abban szerintem tényleg sokat tud segíteni a mesterséges intelligencia, mert a legtöbb ember vagy nem tudja eldönteni, vagy annyira narcisztikus, annyira bele van magába szeretve, hogy azt hiszi, hogy az a kép, ami a legjobb róla, az pont a legrosszabb. De bocsánat, pont az amit a filterek ezt erősítik. Tehát, hogy megcsinálják belőle a legjobb verziót, amihez, aminek semmi köze De köze. meg Egyébként tehát ugyanazt a nárcisztikus hallgató embert kell megtalálni, aki ugyanúgy Vaj, mondok, fog. Neked, mondok nektek jobbat most azt hiszük, hogy kiválasztja a legjobb képet, de mi van, ha mindenkinek úgy módosítja a képet, ahogy azt szeretné? Uh -huh. Tehát mindenki egy olyan verziót lát rólam, ami, ami neki tetszik. Szerintem ez, ez az igazi, úgy tetszik, ultimate, vagy végeredmény jó. És én leszek kodása. az egyik a 47 ezer ember közül a Tinderen, aki úgy néz ki, mint Tom Cruise, a Mission Impossible 7-ben, ott toronyom mászva. Tehát. Na figyeljetek, az... ti mit javasoltok? Használják az emberek ezt, vagy ne használják? Szerintem Atul... semmi opciójuk nincsen. Tehát mind <laughs> akarják használni, vagy nem, ezek jönnek, és, és automatikusan bekapcsolják ezeket a szolgáltatásokat. Hát ö, valóban kell egy képi tudás és képi ismeret ahhoz, hogy valaki egy fotóról meg tudja állapítani, hogy ez egy jó képe, vagy nem jó kép. Tehát használják? Én azt gondolnám, hogyha nem manipulálja a képet, akkor igen. Uh -huh. Viktor? Ah, szerintem nincs, valóban, amit Artúr mondott, nincsen semmiféle választásuk, és nekem beugrott még, a, aki hallgat bennünket már néhány éve, az emlékezhet a Googlenek nek arra az eszközére, amivel különböző festményeken kereste meg a hozzánk leginkább hasonlító klasszikus arcokat. Az nekem egy, egy körrel szimpi egyébként, de azért karavácsó szebbet festette a hozzám hasonlítóból, mint amilyet az IA fog csinálni, szerintem. Igen, de hogyha jönnek az ilyen bejelentkező szövegeket, megírják helyettem, akkor elmaradnak azok a fantasztikus bejelentkezések. A szövegre nem gondoltam, igen. Hogy... Szacica, tetszik a fotód! És hát, kedves hölgyem, ma valami olyan csodálatosat láttam a tinder amire azt hittem, hogy nem létezik, és ez kiderült, hogy az ő fotója. És akkor itt minden meghal. Eddig tartott a mai Postmodern, köszönöm a részvétel dr. Bódi Justin Viktornak, Keleti Arturnak, Kovács Tücsi Mihálynak és a pozsonyi hangmester Kollégának Vasilíviának. Líviának. Jelentkezünk pontosan egy hét múlva viszontlátása a Youtube-on, a Pártja Rádióban. Szilágy hallottak. Postmodem.